Tangazo tangazo muone nyote na biashika imeenea duniani nzima kama wanayoteri muone nyote nasikie hili tangazo muone nyote aliyonekana jana anakunywa pia za nusu atafute kabla hajikime hatukitaki moyo sumko bure bure sumto kupunguzwa punguziwwa tafuta mambo wa uweze kufahamu na kujifunza historia ya makabila mbalimbali yanayopatikana hapa nchini Tanzania na leo tunazungumzia kabila la Wahaya tukamaji karibu mtio mwanzo Wahaya ni kabila la watu yanapatikana katika mkoa wa Kagera kaskazini magharibi mwa Tanzania kando kando ya ziwa Victoria hadi mpakani mwa Uganda. Lugha yao kuu ni Kihaya. Kabila hili ndilo linalojulikana kuliko yote ndani ya mkoa wa Kagera. Ila ndani yake kuna vijikabila vidogo vidogo kama vile Wazimba, Wakiziba, Wahamba, wamuhutwe, Wayoza na Waendagabo, Wanyaagilo, Wamuleba, Wasubi wa Biaramlo, Walongo wa Geita. Wengine wanaisabika mle pia wanyambo wa Karagwe na wayerwa. Tofauti kati ya makabila haya zinatambulika tu kutokana na mabadiliko madogo madogo tu ya maeneo pia ya maeneo ya kihaya. Lafuje kihaya ya sehemu hiyo. Chakula ngoma za asili. Majina ya asili. Kwa mfano viazi vitamu kwa Kiswahili. Kwa Kihaya ebitakuli au kiziba enfuma ihamba kihoza na kinya ihangilo Wahaya ni kabila ambalo ni maarufu kwa uzalishaji wa ndizi na kahawa ni kabila ambalo hupenda sifa au kujisifu au kusifiwa pia kabila hilo halitasaulika kwa jinsi ilivyopata misukosuko mwaka 1978 kutokana na vita vya Kagera dhidi ya iliamini. Kuingia kwa wamisionari katika karne ya 19 ambao walianzisha shule nyingi za awal na zakati ambapo ilibidi mtu abatizwe ili aweze kupata elimu. Wazazi wengi walipeleka watoto wao kubatizwa na hapo wakaanza mvutano. Sababu wamisionari walikuwa wa Katoliki kutoka Ufaransa na Uswizi na walutheri kutoka Ujerumani na Uholanzi ndipo yakaanza mashindano ya kuanzisha shule nyingi ili kupata waumini wengi. Wa pia wakawa mstari wa mbele kufungua hospitali nyingi kila wilaya na vyo vya ufundi. Dio maana maeneo ya Kagera elimu ni ya juu kwa wakazi wake na huduma za afya kuliko mikoa ya jirani. Na kilimo cha kahawa kiliwapa wenyeji fedha za kujenga nyumba bora na kuwapeleka watoto wao kwenye elimu ya juu zaidi pia kulianzishwa chama cha ushirika cha mkoa ambacho kilianzisha shule za watoto wa kulima kuwasomesha na kutoa mikopo eneo hilo lilizidi kurutubishwa kushinda maeneo mengine mengi ya nchi kutoa uchaga pia wa misunari walianzisha seminari na chuo cha kutoa mapadi wao wenyewe uarabu pia walileta uislamu walikuwa wanakazana sana na biashara si shughuli za maendeleo ya watu Maya, <tripe> uh, nani, <tripe> <Ya> moto, <to. tripe> chakula kikuu cha kabila la Wahaya ni senene. Senene chakula cha heshima kwa kabila la Wahaya. Toka zamani za kale. Kwa asili hakuna kabila linaloitwa Wahaya. Hili jina limeundwa na wakoloni. Kijerumani wamekusanya makabila saba yenye lugha, mila na desturi zinazoshabihiana. Wakaliita kabila moja wahaya Kwa kawaida kila kabila huwa na mtemi wake au kiongozi mkuu wa kabila. Kwa kabila hili lililoitwa wahaya halina kiongozi wa aina hiyo. Katika majina ya kihaya Mtoto wa kwanza anaweza kuitwa kokubanza, kokutangulila, rubanzwa, kalimuna. Kama mtoto angezaliwa baada ya mzazi kukaa kwa muda mrefu bila kupata mtoto, mtoto utakayezaliwa ataitwa mushumbusi au shumbusho au rwezaula, kukulingila, kuku malamala au mkaanguki kama baba angekufa akamwacha mke wake ana ujauzito mtoto atakayezaliwa ataitwa kabwanga wa kike kasingwa au kashangaki wa kiume pacha wa kiume aliyezaliwa kwanza huitwa ishengoma au kakulu wa kike au kakulu wa kike huitwa nyangoma pacha wa pili kama ni wa kiume huitwa kato kama ni wa kike huitwa nyakato mtoto atakayezaliwa baada mapacho wa kiume ataitwa kealuzi wa kike ataitwa mkabaluzi katika kabila la wahaya mapacha si tu watoto waliozaliwa wawili hata mtoto mmoja aliyezaliwa kwa kutangulize miguu huitwa pacha. Tena huyo ndiye huitwa pacha halisi. Kwa wahaya huita eilongo, alikulu. Majina mengi ya kabila la Kihaya kwa watoto wa kike huanza na koku. Kwa mfano, kokushubila, kokushombokelwa, koku ngaza, Na watoto wa kiume huanza na ruta kama luta kulembwa, luta wanywa luta singwa katika kabila la kihaya kuna matumizi ya herufi r na herufi h katika kuongea kwa wahaya uwezi kusikia mtu anajiita muhaya utasikia anajiita muaya utasikia anajiita mwenye mamu na si mwenye mamu wanawake wa kabila la kihaya hutakiwa kulima heka za maharage kwa ajili ya matumizi ya kaya yake na hawapaswi kusaidiwa na mumewe hata kama ni heka 10. Mtazamaji wa STTV TV, hiyo ndio historia halisi ya kabila la Ohaya ambao wanapatikana kaskazini mwangaribi mwa Tanzania kando ya ziwa Victoria. Hadi kufikia hapo mimi sina la ziada nami Astida Samuel. Nikusii tu, usisahau ku Asante.